випорсне гриб і зачепить за літак. Та поки я був цим стурбований, мене так перевернуло з голови на ноги, що якби не були стіплені зуби, вважай, язика б позбувся. Така сила велика удар у момент розкриття парашута. Аж не вірилось, що мою вагу витримають парашутні стропи. Та ось уже купол над головою. Ніби застиг на місці. І на серці полегшало, Мов під ногами якийсь ґрунт. Так тривало кілька миттєвостей. Дедалі відчувалось нестримне падіння вниз. Уже й вітер посвистує. Я то дивись на засніжену землю і на клуню, якої чомусь не було на карті, коли шукали орієнтири в Лейнграді. І ще поглядав на літак, Звідки вже вистрибнуло троє парашутистів. «А де ж інші двоє?» «Нема!» І доглас поніс їх далі. Пілоти таки не впорались і збирались розвернути машину на третє коло. Такого десантники не передбачали. Внизу дерева і галявина. Не занесло б на сосну, я вхопив ліві стропи обома руками. Парашут став, не мов би, сторч, різко падаючи вертикально. Підгинаючи ноги в колінах, я пронизав кучугуру снігу і, вдарившись об мерзлу землю, впав на бік. Стало тихо, неначе на дні водойми. Мені позакладало вуха. Схопився на ноги і звільнився від парашута. Потім згріб його і поклав під дерево, вийняв з кобори пістолет і звів дух. У небі ревів дуглас, заходячи на третє коло. Частина друга. Перше відрядження. Дивізія, у якій воювали після запасного полку Охріменко з Овчаренком і Мамонько з Непраном, займала позиції поблизу Синявино. Земля ця була відбита у Нінців у січні 1943 року і стала 8 кілометровим коридором, якому прорвавши блокаду на південь і схід від Шліссельбурга зустрілись війська Ленінградського і Волховського фронтів. Земля непривітна, спонівеченим лісом, що нагадував величезне кладовище дерев з постесованими верхівками, опаленими гілками і стовбурами. У серпні і вересні підрозділи 67-ї армії раз у раз вимагали поповнення, бо їм доводилось вести наступальні бої, щоб захопити Синявино і висоти поблизу, звести на Нівець плани німців штурмувати Ленінград, нарешті, щоб не дати ворогові відтягти звідси дивізії на інші ділянки Німецько-Радянського фронту, зокрема на Україну, де вже йшла битва за Дніпро. Та була у командування Ленінградського фронту ще одна причина вести активні дії з коридора – Здобутого минулої зими. Штаб-генерал-полковника Говорова прагнув змусити повірити командуючих 18-ю німецькою армією генерала Ліндемана і групою військ Нордфельдмаршала Кюхлера. У те, що радянськими військами уже промацується міцність глибоко ешелонованої оборони в напрямку залізничних станцій Ур'яновка і Тосно, на Октябрській магістралі, куди і спрямуються головні стріли удару ленінградських військ. Та ще Тосно було більмон на оці у ленінградців, бо звідти німці день і вночі обстрілювали місто гарматами калібру 240 мм. Поповнення із запасного стрілецького полку терміново прибуло на передову. Діставшись до окопів, солдати стали чекати на команду, в атаку! Командування 30-го гвардійського корпусу